Та це я всю нічі очей не заплющу. Дурниці то заспокоював дід. Який там нечистий, скелі як скелі. Коли б це був справді нечистий, так от Христа розсипався б. А цього перу, наскільки не хрестив, він усе стоїть. Старий запорожець розбалакався і звернувся знов до Івана. Отут, От сину, за татарських часів найбільше їхня орда переправлялася через Дніпро, як набігала на Україну. Тут діди наші і підстерігали їх та відбивали хрещений народ. Дід довго ще розказував молодим козакам про минулі події та стародавнє життя, і всі так захопилися його оповіданнями, що й не помітили, як насунулася ніч, і сповила острів почвару їх самих густою темрявою. Багаття, що під казанком освітлювало тільки скелі двох лап почвари та запорожців, що сіли вже навкруг казанка вечеряти, до високої ж голови почвари те багаття своїм світом не досягало, і та голова сумною плямою закривала собою більшу частину небозводу. Ранком другого дня запорожці рушили від Перу надалі, а вони щасливо минули пороги лишній та вільний, Птиці пролетіли поміж скелями вовчого горла, обминули скелі-розбійники, а в обідню пору вже вибігли її з-під височенних скель Кичкаса і побачили поперед себе острів Хортицю. Втомлений боротьбою з скелями Дніпро розправляв та гладив тут свої збиті водокрутні води і розстилав їх широкою рівною блакитною поленою. Голова Хортиці та скелі Сагайдачного були останніми спогадами про пороги. Далі ж Дніпро розливався широко, розбивався на протоки і рився в піски понад великим запорозьким лугом. Не спиняючись для обіду, запорозьці попливли повз Сагайдачне далі, бо хоч і хутко плив їхній дуб, а все-таки до базавлука треба було плисти ще два дні. Нарешті минули ті довгі та тяжкі демкові два дні. Козаки доїхали до Чортомлика, підвернули до руїн Старої Січі і поклонилися там могилі славного Кошового Івана Сірка. Далі ж звернули у підпільню до Нової Січі, потужили там на руїнах Запорозької слави і пізно ввечері прибули до Базавлуцьких Великих Вод. На Базаводських хуторах з того часу, як правитель князя запровадив демка в пікінери, вже не було кому згадувати про права запорожців та баламутити князівських кріпаків. Євжин батько та Лубяний були для того вже занадто старі, і, ледве видужавши після катування, залишили вже всякі змагання, відсуралися свого нажитого довголітньою працею добра, та усьому корилися прикажчикові. Галя й Юга одбували панщину, як і всі останні жінки й дівчата. Не всякий день вони бачилися, коли ж траплялося, що Ївга знаходила хвилину та прибігала до Галі, так вони, було, обнімуться, пригорнуться одна до одної та так гірко плачуть, що навіть чужостороннім людям було сумно їх слухати. На кого ж вони нас покинули, плакала одного разу Юга? Хто ж нас, бідних, оборонить від лихих людей? Хто захистить від кривди? Сердешна дівчина не стільки сумувала з того, що минулося її вільне життя, як з того, що Галин брат Іван поїхав за Дунай і покинув її, не сказавши навіть прощай. А вона, то його з дитячих літ любила, мов рідного брата, та мала надію, що й до віку житиме з ним у купі. «Не нарікай, голубонько!» – відповіла крізь сльози Галя. «Не своєю волею вони пішли від нас. Димка повезли в кайданах, Іван же, ти знаєш, помстився за батька та й мусив раптом тікати. Помолимося Богу за них, щоб хоч їм Господь послав щастя і долю, а ми вже якось перетерпимо. Наша доля жіноча, ми звикли з дитячих літ коритися всім. Козаки ж не звикли коритися неправді». Минув тиждень, другий, приказчик знову почав залицятися до Галі і умовляти її до любощів, але вона не хотіла проте й слухати, перетерплюючи її лайку, і знущання, і важку роботу. На третім тижні до управителя прийшла звістка, що Рогаза втік із служби і кудись подівся. Покликавши до себе приказчика, управитель Загадав йому звінчати галю з якимсь парубком або вдівцем. «Князь буде гніватись», – говорив правитель, – «як довідується, що молода жінка та не дає йому приплоду. Треба з кимось її спарувати». А у приказчика аж очі заграли з радощів, що він може досягти того, що бажає. «Дозвольте мені взяти оту козачку за себе», – сказав він і навіть уклонився в Управитель глянув на нього здивовано. Хіба ти не нагледів собі дівчини, що хочеш узяти молодицю та ще й з дитиною. Дуже ця козачка мені в око впала, – відповів приказчик. Дозвольте взяти. Ну, коли охота, то бери. Шкода, що заходить спасівка, – сказав приказчик. Доведеться два тижні дожидати. Підождеш, ж, небайкий великий час, – сказав управитель, посміхаючись і залишив розмову. Повернувшись од управителя, приказчик зразу ж пішов до Галі. «Бачиш, хахлушка!» – сказав він. «Який я до тебе приязний! Замість того, щоб тебе засікти на смерть за непокірливість, я зроблю тебе приказчицею, моєю жінкою. Будеш найстарша на селі!» Галя зрозуміла речі приказчика так, що вона стала удовою і зблідла, як крейда. «Хіба димко помер?» – ледве вимовила вона. А дідько його знає, чи живий він, чи помер, відповів приказчик. Утік він з служби і невідоме де єсть. Так він же живий. Однаково що вмер, коли пропав безвісті. Отже, лагодься до вінця. Після Спасівки зараз і поїдемо до Макитиного Рогу. Там саме тільки посвятили церкву, і Піп нас перших обкрутить. Приказчик пішов геть, Галя ж навіть не збагнула, чи він жартував, чи правду говорив. Проте через скільки день вона почула, що приказчик справді лагодиться до шлюбу і упорядковує свою господу. Несчасній жінці світ потьмарився в очах з звістки, і вона ледве дійшла до своєї хати. Душу їй сповили тяжкі думки. Що чинити, думала вона з мукою в серці. Може справді москалі не такі вже християни, як ми? І в них такий можна вінчати от живого чоловіка. Як же врятуватись? Невже ж назавжди залишити надію жити з любим димком, невже мати за чоловіка свого ворога-чужинця? Тут саме в колисці прокинувся Миколка і простяг до неї свої рученята. Галя вхопила його, почала тулити долона. Дитино ж, моя ріднесенька, сирідка от живого батька. Та коли вже не ти? «Так знала б я, що чинити! Лиман глибокий, в ньому знайшла б я край своїм стражданням!» «Куди ж я тебе подіну, дороге моє немовлятко?» Далі молода жінка, держачи дитину біля лона, стала навколишки до образів і почала молитись. «Не попусти, Боже, такої неправди! Ти звінчав мене з димком, то й поверни мені його! Не дай моєму ворогові чужинцю нехристу знущатися над твоїм тілом і душею!» «Не попусти, щоб син мій звав батьком когось іншого від рідного свого батька Димка». Довго стояла Галина перед образами, і те моління заспокоїло її. А вона встала повна надії, що те не може статися, щоб її звінчали з приказчиком. Та не вспіла вгамуватись її збентежена душа, як приказчик, наче його кликали, вже й тут, в Галині хаті. «Що ж, моя молода, – говорив він жартівливо чи все впорядкувала до шлюбу. «Не буде того ніколи», – відповіла Галя спокійно рішучо. «Як то не буде ніколи, коли управитель звелів? А от так, що і Піп от живого чоловіка не звінчає. На те є наказ начальства, що як хто з служби втече, так можна його жінку звінчати з іншим. Не може бути таких наказів, бо те було б проти Бога. До того ж Піп повинен спитати мене, чи згодна я піти за вас». Я ж скажу, що не згодна. Приказчик почав глузливо сміятись. Ой, яка ж ти дурна! сказано хахлушка. То тільки в панів так, щоб своєю волою дівки заміж ідуть. Кріпачки ж ідуть за того, за кого пан звелить. Як то злякано, спитала Галя. І Піпте питає про згоду. Може й питає, якщо так ведеться. Та тільки не звертає увагу на те, що молода говорить, а робить те, що наказує пан. Не потурати ж дівкам. Може, якась зовсім не хотіла б заміжти, Так, панові, ж треба, щоб був приплід. Щоб кріпаків у нього більшало. Отже, я ласкою кажу, покинь ти дрочитись, бо все одно я зв'язано звінчаю тебе з собою. Не першу тебе силою будемо вінчати, знаємо, як те зробити. Знову смертельна нудьга опанувала душу Галі. І вона ридала, поки знесилена не впала на лаву. Минали одно по одному тяжкі дні. Наближалася друга причиста, а там уже можна було й вінчати. Не знаходячи собі ніякого порятунку, Галя знесилилася серцем і неї опанувала розпука. Проте ця розпука не знищила її завзяття, а вона рішуче стала на тому, щоб не дати себе звінчати. А як уже не буде їй ніякого порятунку, так укинутися в лиман разом із сином, а поки що вона вирішила втекти з хати. Як маєш рости, синочко, мій нещасний кріпаком, плакала вона над Миколкою, пригортаючи його долона, так ліпше я сама понесу тебе з собою на той світ. А немовлятко, неначе хотіло розважити матір, випручає рученята, гукає до неї та сміється. Сміялася і матір, радіючи на дитину, але очі її розсили ту ухмилку пекучими сльозами. Не приведи, Боже, нікому сміятися таким сміхом, як сміялася Галя, лагодячись нести свою дитину в холодній хвилі лиману. Як тільки через кілька день Галя почула від приказчика, що завтра рано їхати до церкви, вона, діждавши вечора, взяла в торбу хліба, а на руки Миколку, та ховаючись у темряві, вийшла в сад. Проминувши там батькову у пасіку, перелізла вона через перелаз до Ливади, спустилася до лиману і пішла по підкручою берегом до того місця, де росли очерети. Там у тих очеретах вона і сховалася, хоч і добре розуміла, що це переховування ненадовго відтягне час її з губи, бо не на великий час їй вистачить хліба. Усю ніч і весь другий день вона просиділа в очереті. Земля під нею була дуже вогка, а повітря між очеретом відбивало болотом. Проте Галі здавалося тут дуже гарно. Вона почувала себе тут вільною, бо навіть щасливою, на самоті своїм сином. «Ой, синашу!» – зверталася вона до Миколки. «Ненадовго нам щасливе життя». Завтра я даю їм свою паляницю, і тоді, синашу, мій любий, підемо ми з тобою в лиман до русалочок. Не бійся, серце, що вода холодна, я пригорну тебе до і зогрію тебе у хвилях. А там під водою, кажуть, є чарівне царство, кушир там весь перлами потканий, дерева самоцвітами блищать а по деревах золоті яблучка ростуть. Буде тобі чим бавитись?» Увесь день так щебетала Галя з своєю миколкою. Тільки надвечір спокій її порушено. Вона почула голоси людей, що її розшукували. Люди йшли очеретами, ламаючи їх і розгортаючи на всі боки. Навкруг неї розлягався гукий шелест. Щоб Миколка не подав голосу, Галя поклала його до грудей і заніміла сперший дух. Люди проходили повз неї близько, проте на неї ніхто не натрапив. Смеркалося. Навколо стояла таємна тиша, тільки чути було, як очеретини терлися від вітру одна об одну та ішли стіли. За кілька місяців до цього Галя ні за що в світі не лишилася б сама на ніч в очереті. Вона боялася б і русалок, і вовкулаків, і польового, і лісовика. Тепер же вона боялася тільки людей, бо впевнилася, що люди лютіші і за лісовиків, і за всяких примар. Та вже зовсім було б пізно, коли Миколка чогось прокинувся і почав плакати. Збентежена Галя клала його під груди, але той не вгавався. З півгодини минуло в непокою, хлопець то затихав, то знову починав плакати. Під ту добу край очерету на лимані почулися плески води. Галя налякалася гадкою, що то її шукають, їдучи човном понад берегом, і затулила микольці рот, але той випручився і заплакав ще дужче. А цить-те почувся голос з лиману. Не наче дитина плаче. Серце Галі заколотилося, мов пташка в сільці, а кров ударила їй в голову і заграла по всій її істоті. Їй здалося, та ні, цього не може бути. Їй почулося, неначе з лиману доходив голос. Миколка знову заплакав і замовк. Галя заніміла, сперши дух, Боже мій, почула Галя з лиману голос чоловіка. Це моя дитина плаче, це Миколчин голосочок. Повертай, Петре, в очерет. «Демко!» – несамовито скрикнула Галя, скочивши на ноги. Тепер вона була вже певна. Це їхав він, Демко, її любий чоловік, він не зрадив. Він похвалився прибути по неї і прибув. Її поклик голосно пролунав понад лиманом і відбився в очеретах. «А ось де ти!» – почувся ту ж хвилину, недалеко голос приказчика, і навкруг Галі зашелестів очерет – Знати було, що до неї бігло очеретом багато людей. «Демку, рятуй!» – скрикнула Галя і кинулася бігти в бік лиману. Але ту ж мить дві дуже руки приказчика вхопили її в поперек стану. «Задавлю гадюку!» – прогарчав він, старявши з серця голос. «Демку!» – гукнула Галя ще раз, і той поклик її був останнім, бо приказчик затолив їй рота – а челядь, набігши з усіх боків, ухопила її на руки та і понесла очеретом до ливади. Галя обхопив жах від думки, що вона може загубити в очереті Миколку, і бідна матір так притиснула його до себе, що хлопець кричав невгаваючи. Тим часом дуб притиснувся крізь очерет до берега, і Димко, Іван та Гнат, вискочивши на землю, першими побігли на голоси, слідом за тими, що понесли Галю. Плач же Миколки добре подавав їм звістку, куди треба бігти. Не знаючи, що до берега пристало аж десять озброєних запоростів, приказчик і не тікав, а тільки поспішався вибитись з очеретів. Дійшовши ж до Левади, він спинився, з ним було двадцять кріпаків, і він мав надію захопити галиного чоловіка, якщо то справді наважиться йти на її поклики. Розстановив кріпаків, зараз там, де кінчався очерет.